bine ați venit la Știința.info, locul unde ultimele știri din știință se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu, Andre. Astăzi este 8 octombrie 2008 și o să vorbim despre eficiența rețelelor de transport, despre originea extraterestre a vieții și despre transmisia de informații în canalele cuantice. De asemenea, vom mai discuta și despre materia întunecată, și problemele acceleratorului de particule, Large Hadron Collider. Deci rămâneți conectat? pentru a privi cu alți ori numele jurul vostru. Buna Andrei, bine te a regăsit! Bine ai venit din nou la mine! În săptămâna asta, premiile Nobel. Pe care le vom discuta săptămâna asta în săptămânile viitoare perioadete. După ce ne mai, mai citim și noi și vedem despre ce este vorba. Uh, și vom promit că voi discuta și despre premiile IT care și anul ăsta au avut niște cercetări Interesante. Ce, ce sunt premiile IT Premiile e sunt premii care se dau cu o săptămână înaintea adică noastrăiei, se dau de către Universitatea Americană Harvard și se referă la acele cercetări care când vezi subiectul te fac să râzi, se separă o prostie, dar după ce citești articolul, vezi că este vorba despre o știință care ridică probleme serioase. Așa că o hamvan premieră. Nu nou un titlu de astfel de știre. Uh, unul din studiul care a luat premiile în anii anterior a fost despre spuma la mie. a fost despre folosirea viagrei contra jet lagului și experiență pe șoareci. Așa că rămâne de văzut ce vom avea data viitoare. Rămâne de văzut ce vom avea săptămânia viitoare. Bine, atunci îi dăm drumul cu înregistrarea de azi? Perfect. Andrei, săptămâna aceasta mi a cerut un articol sutileu de la Physics Letters. Nu l-am citit. Sunt curios să văd despre ce este. Este un articol foarte serios. Aparent nu este despre fizică, dar... Nu trebuie să fie despre fizică. Physical Review Letters este un jurnal care în general publică articole de fizică sau cu probleme legate de fizică. În cazul ăsta este... O problemă de simulare la limita dintre fizică, economie și matematică, și anume despre eficiența rețelelor de transport. În general sau într-un caz particular? În cazul particular al rețelelor de transport în orașe. Precum știi, când vrei să mergi de la un capăt al celălalt a orașului, problema pe care ți-o pui este cum ajung în timpul cel mai scurt din punctul A în punctul B. În special când e un trafic foarte greu. E, diferența fundamentală și este că tu pui problema cum să ajung eu în timpul cel mai scurt, da? nu ce drum ar trebui să aleg, astfel încât să deranjez cel mai puțin pe ceilalți, astfel încât să nu creezi blocaje. Păi, dar noi suntem deci, așa învățați, suntem egoiști, ne gândim la noi. În general, oricum, nu ai ști care ar fi optimul din punct de vedere social. Din punct de vedere al celorlalți. Deci de eu, la... când plec cu mașina de la A la B, să zicem, ar trebui să mă gândesc, dar dacă Andrei iese afară de la serviciu și se duce acasă, să nu cumva să-l deranjez. Ceva de genul ăsta. Și știi ce se întâmplă când fiecare persoană își optimizează soluția proprie? Ce se întâmplă? Toți aleg aceea soluție. Nu. Da. Este faimosul paradox pentru care n-aș apreciat premiul Nobel. Ia uzi. Ia să auzim care Adică, se ajunge la. Se, există posibilitatea da? ca să se ajungă la așa echilibrul echilibru nej, Da. în care soluția generală este cea mai proastă pentru toată lumea. <laughs> Bun, la la premiul Nobel pentru. Și în cazul acestor cercetători au simulat transportul în uh, trei orașe cunoscute pentru traficul infernal: Boston, Londra și New York. Da. și au arătat că există anumite străzi care dacă ar fi închise dacă ar fi închise complet circulația Și pe ar fi blocată traficul ar fi mai fluent și timpul total de trafic ar fi mai mic <laughs> Ce străs sunt alea de la Red Light? <laughs> Ce străs sunt? <laughs> Acest lucru a fost să prezist teoretic și se numea paradoxul lui Braz ca Așa. închiderea unui drum s-ar putea să aibă acest efect. Deci e un paradox și... pentru că atunci când închizi un drum, practic, acum fluidizezi traficul. Da, deci... E paradoxal, nu? ar trebui să ai cât mai multe drumuri și atunci s-ar fluidiza traficul. Oricum, e, deci matematica din spate e greu de explicat, dar hai să încerc să-ți dau un exemplu cam care e ideea din spate. Închipuiți că ar fi autostradă, care a traversa de, din prejurul Bucureștiului. Așa. Și, în visele noastre, în visele noastre. <laughs> și această autostradă ar avea o ieșire care ar ieși direct în centru da. foarte atractiv să ajungi rapid în centru Bucureștiului, deci ar fi foarte multă lume ar vrea să ia această ieșire direct în centru da închepeți că cineva care un arhitect nu foarte deștept pe această ieșire în centru pune un semafor, în care mai ai mai tot timpul roșu deci e foarte greu să ieși e foarte atractiv să ieși, că ești deja în centru dar e foarte greu să ieși deci cantitatea de mașini care poate să traverseze e, e relativ mică din cauza acestui semafor da. ce se întâmplă? se blochează traficul se blochează la momentul în care s-a ieșit se va, blocajul se va scurge și spre autostradă și se blochează și se și tot complet autostrada În momentul în care autostrada s-a blocat practic tot traficul în jurul Bucureștiului s-a blocat din cauza acestei singure ieșiri. Și odată ce traficul s-a blocat, deja este inutil să mai încerc să ajungi în centru. Și deci eliminarea acestui singur punct, chiar dacă ai alege altă soluție, ar fi mai rapidă decât pentru că atâta timp cât ea există, ea automat duce la blocaje. Am înțeles. Dar asta mă duce cu gândul și la o soluție practică. Fac o statistică a îmbuteajelor de trafic, nu? Într-un oraș. Vezi care străzi sunt de vină și atunci apa le închizi. Uh, nu întotdeauna închiderea duce la soluții, ci anum, numai când faptul că ele au un trafic relativ mic sunt foarte atractive și duc la blocarea altor artere. Ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Unele pur și simplu nu pot fi înlocuite. De altfel, în studiul lor au arătat că majoritatea străzilor este pozitiv și numărul străzilor care au un efect negativ este relativ mic. Deci sunt excepțiile, dar e o excepție extrem de interesantă și contraintuitivă. Andrei acum au o știre despre materia întunecată. Nu de alta, dar mă așteptam ca premiul Nobel să se dea pentru unii dintre fizicienii care au ajutat la descoperirea materiei întunecate, însă nu, s-a dat după cum știi, s-a dat pe ruperea de simetrie. Premiul Nobel de fizică, am zis nu? Mm. Exact. Și uh, adusesem o știre despre materia întunecată și o să vorbesc încă despre ea. După cum știi, materia întunecată, energia întunecată și masa neutrinului Astea sunt, de fapt, aproape singurele lucruri care s-au întâmplat în fizica fundamentală în ultimii 25 de ani. Așa că, dacă ceva nu e, cam despre asta vorbim și noi. Un, un rezultat recent în care niște astronomi au reușit să identifice o galaxie care are cea mai mare densitate de materie întunecată. Da? Pe scurt, știi probabil despre ce este vorba, în Univers se pare că nu există numai materie obișnuită, dar există și o materie pe care nu o știm, există peste tot, se numește materie întunecată. care în galaxia noastră cel puțin este cam de 10 ori mai multă decât materia obișnuită. Ceea ce îi face, ce face pe astronomi uh, să, să se gândească, cumva e vorba de o particulă care nu interacționează decât gravitațional și asta face ca materia întunecată să aibă uh, posibilitatea de a interacționa gravitațional, deci a atrage lucrurile în jurul lui și e un fel de lipici gravitațional, ca să spun așa. Și asta este și metoda prin care astronomii au reușit să găsească o astfel de galaxie. E vorba de o galaxie mică în jurul căii lactee, una dintre galaxiile pitice care sunt în jurul cării, căii lactee, care probabil sunt și puțin atrasă de ea. Și au identificat acolo vreo 25 de stele și prima oară au crezut că e vorba de un grup de stele care sunt pe undeva rătăcite. După aceea însă s-au uitat la vitezele stelelor respective și au văzut că stelele respective au viteză cam de 10 ori mai mari de ce te-ai în mod obișnuit de la un grup de stele. Și-au zis, mă băieți, aici e ceva neregulă. Probabil că e vorba de o mică galaxie, dar dacă e o galaxie, ce ține stelele astea împreună. Pentru că dacă circulă cu viteza de 10 ori mai mare decât în mod obișnuit, atunci te să zboare, pur și simplu, în toate direcțiile. Știi? Și înseamnă că e un fel de lipici care le ține împreună, și bineînțeles că s-au unit atunci la materia întunecată, pentru că altceva nu vedeau, nori și au zis că nu sunt, că s-au uitat și cu în alte domenii spectroscopice. Și atunci au făcut calcule și ajuns la concluzia că materia întunecată are o densitate în zona respectivă cam de 100 de ori mai mare decât materia obișnuită și bate aproape toate recordurile. Și asta însemnează că e și un fel foarte bun obiect de studiu. Te uiți în zona respectivă și vezi dacă este din ce e formată materia întunecată, dacă te aștepți să fie formată de ceva. Te uita la mine așa lung? Ai întrebări? Am întrebări. De obicei am tendința să cred foarte greu. Sunt sigur că s-au gândit serios. În grup de 25 de stele, pentru mine, sună foarte mic. Este foarte mic, ca să spui, pentru galaxie. Sunt stele, de fapt, pe care ei le-au identificat. să zicem că sunt 100. Dar asta îi și pe ei, asta e de fapt toată chichița, știi? Că stelele astea sunt obținute împreună de ceva și atunci ceva o galaxie. Dacă nu îți place cuvântul o galaxie, poți să o numești altcumva. La mai e o definiție pe care o dăm Și visite și... altă problemă e la ce distanță era această galaxie. Au putut să complet stele neutronice, găuri negre de la dimensiuni relativ mici sau alte explicații atractive da, ce să spun eu de obicei nu există decât o singură altă explicație atractivă care este că trebuie să modificăm legile lui Newton. Găurile negre de obicei poți să le elimini, pentru că dacă e o gaură neagră vezi stelele orbitând în jurul găurii negre, deci vezi cumva un centru uh, în schimb uh, o altă propunere care de fapt a fost foarte populară la un moment dat este faptul că trebuie să schimbăm legile lui Newton la distanțe foarte mari, legile relativității gravitaționale. Deci ei spun așa nu e niciun fel de materie întunecată, vă înșelați cu toții. E adevărat că, într-adevăr, ceva parcă le ține pe stelele alea împreună, dar asta se datorează faptului că nu trebuia să folosiți legile lui Newton și Einstein. Trebuia să le folosiți legile lui Einstein modificate, pe care încă noi nu le-am descoperit și de asta stau împreună, știi? Și sunt mulți care sunt de părere asta, mai ales că au și niște argumente foarte frumoase, în schimb, teoreticienii stau cumva departe și zic oh nu vă atingeți de legile astea, nu vă atingeți, nu vă atingeți și de ce? Pentru că au niște argumente de frumusețe. Știi, era ca și acum o mie de ani când era Ptolemeu și Ptolemeu spunea Pământul e în centru și ce alte stele se învârt așa pe niște cercuri. Așa de frumos că erau niște cercuri. Ori în cazul ăsta, despre ce este vorba, este vorba în principiu despre scăderea forței gravitaționale cu pătratul distanței. Legea lui Newton, care am învățat-o la liceu, care spune așa că forța scade cu pătratul distanței, știi? Legea asta trebuie modificată pentru distanțe mari și atunci nu mai ai nevoie să mai introduci materia întunecată. Însă teoreticienii nu sunt de acord. De ce? Pentru că legea asta care apare și la gravitație și la electromagnetism, ea provine de fapt dintr-o conservare a energiei. Faptul că tu trimiți energia într-o într formă sferică și aria sfere este pi r pătrat, înseamnă că energia trebuie să pe porțiune trebuie să scadă cu r pătrat. Și atunci ei spun, legea asta trebuie să fie precisă, că e așa de frumoasă, nu avem cum să o frumoasă, Deci, renunțarea la această lege ar duce la probleme și mai grave. Deci, o teorie trebuie să explice cât mai multe, nu să explice un experiment și să creeze probleme peste tot în altă parte. Aici sunt uh, foarte de acord cu tine. Uh, așa ai dreptate și. De fapt, asta este ideea de, pentru care teoria asta a legii gravitaționale modificate nu a avut succes, pentru că ea nu a reușit să prezică alte evenimente. Dacă ar fi fost în stare să prezică alte evenimente și să explice alte lucruri pe care materia întunecată nu le-ar fi explicat, atunci da, era regulă, însă n-a reușit, știi? Și atunci a rămas cu ipoteza materiei întunecate care ar fi formată de o particulă care poate o să o descoperim acum la Large Hadron Collider și care nu interacționează decât gravitațional și pe asta o căutăm, domnule. Mai căutăm, că și așa, nu simt două știi de ani fizică, așa cum am spus, mare lucru, n am mai găsit Pe fizică a Mare, deși am mai discutat și săptămâna trecută, vreau să discutăm despre Large Hadron Collider. Motivul care m-a făcut a fost că discuțiile de o cafea la servici în care colegii mei de la patente au fost foarte interesați, majoritatea ingineri. Am auzit niște idei absolut distractive, cum că de fapt Large Hadron Collider a fi sponsorizat de către cercetarea militară, și Eu se așteptă iau. să aibă aplicații militare ceea ce m-a făcut să cred după numeroasele discuții că sfârșitul unui se apropie că există un volum foarte mare de neînțelegere despre ceea ce este Large Hadron Collider ceea ce vrea da? ceea ce poate și ca să nu discutăm despre niciuna dintre astea m-am gândit să încep de ce s-a stricat Large Hadron Collider Păi ia să vedeti ce s-a stricat. E, și e și un aparat acolo, nu îl bagi în priză. Nu mergem Eh, Nu, hai să stabilim așa. Știi care e diametrul la Large un Collider? 27 de kilometri? era cercovenința. Perfect. Perfect. Bun. Perfect. că avem un inel cu diametrul de 27 de kilometri. Da. Care îl răcim la o temperatură de vreo 10 kg. Vrei să spui că particulele care sunt accelerate sunt accelerate într-un tub? și tubul ăla are pe exterior magneți și, și magneții, și magneții ăia exterior. trebuie răciți la 10, Kelvin, la 10 Kelvin Bun, deci temperatura heliului lichid nu da, azotul lichid heliul lichid și trebuie să faci heliul lichid pe o porțiune de 27 de km și nimic să nu se strice și o altă chestie particulele alea ca să meargă prin tub da. dar ar trebui să nu se cu nimic ar trebui să fie vid acolo Arte de deci, centralitate este vidul ultra înalt în acel prim. Ai lucrat experimente cu vid ultra înalt și cu temperaturi joase la timpul doctoratului? Apoi, întrebarea asta: că știi cu ce am vremea prin laborator? Evident. <laughs> Cam de câte da. ori se strica echipamentul? Uh, la două experimente mi s-a stricat într-unul. Dar poate că nu eram eu așa de îndemânatic. Întotdeauna mă am întrebat. Deci, în realitatea nu. deci este, se, se știe că, în general, sistemul de vid și cu temperaturi joasă, se strică relativ ușor pentru că e a ajuns ca un șurub să nu fie bine strâns și s-a stricat. O singur contact electric să nu fie bine făcut și s-a stricat. Și ție ți o dată din două la ceva care avea aproximativ un metru cub. Bine, în practica la no. o de metru cu. Da, bine, în cazul meu aveam mai puțin de o jumătate de metru. În imaginezi care e probabilitatea, sau de câte ori mai bun decât tine ar trebui să fie cineva ca să facă un inel de 27 de kilometri să nu se strice deloc? Bine, ai pus problema foarte bine. E foarte dificil, dar totuși au avut 7 miliarde de euro, nu? E de probabilitate. Probabilitatea ca ceva să se strice. Ca să tehnica. Să strângi toate șuruburile alea. care sunt probabil de șuruburi și să nu ai nicio greșeală. Dar să ei n-au testat, testat pe bucățele? da, le testat, dar știi foarte bine că practic testul real e cât timp îți rezistă vidul. Sau în practică ceea ce s-a întâmplat a fost că un contact electric a fost prost făcut, da. la temperatură joase s-a desprins, da. ceea ce înseamnă că acolo s-a creat o anumită rezistență de contact. A care a dus o, o disipare de energie, s-a încălzit locul, supraconductorul local a devenit conductor real, a început să disipe și mai multă energie, și totul a fost ca un lanț care s-a stricat de la un contact electric. la instalației, având milioane de contacte electrice, da. și problema, deci nu spui problema că tu poți să detectezi dacă el există sau nu există. Dar este foarte greu să preziști timpul de viață, și tu vrei să ai un contact, să ai un timp de viață înalt. Or, lucrurile astea se întâmplă, deci ei că au un risc fiind. Da, trebuie să spun că l-am ascultat pe, pe șeful LHC cu o săptămână înainte să-i dea drumul, și asta era marea lui grijă, zice Eu o să fiu extrem de fericit dacă nu se întâmple nimic. <laughs> zice, nu mă gândeți la ce o să descoperim că toți ceilalți se întrebau dar o să descoperiți bozonul Higgs dar o să descoperiți supersimetrie uh, super sau poate altceva sau o dimensiune adiționale ale spațiului și îi spunea oh, oh, oh! Zice, nici nu mă gândeți la așa ceva eu vreau să nu se strige aparatul deci eu o grijă reală da. dar, dar acum să revenim la la ce se poate găsi sau la frica noastră la sau... bomba asta care a fost în România Ui. domnule uu. ne mănâncă gaura neagră hai să... <laughs> toată lumea a vorbit, trebuie să vorbim și noi <laughs> toată lumea a vorbit deci mai recomandăm ascultătorilor noștri să uite la pagina lui Adrian Buzatu particular.ro pentru o descriere în detaliu a ceea ce sunt particule elementare și ce aplicații are. Da. Și da. Ce? ce? O să le treacă frica de gaură neagră? Eu m-am întâlnit cu, cu niște prieteni care m-au întrebat direct. Domnule, dacă există o șansă foarte mică, dar finită, ca voi să faceți o gaură neagră să mănânce pământul acesta, domnule, drumul? Dar există o șansă finită ca să fac o gaură neagră, dar acea gaură neagră nu va mânca pământ, ci doar va exploda. Exact. Degajând cam tot atâta energie când a fost pusă în formarea gaurii neagră. Deci tu ești încrezător. Deci, de ce crezi că gaură neagră s-ar extinde? Pentru că ne mănâncă. Nu orice gaură neagră mănâncă lucrurile din jur. Știi că o gaură neagră radiază? Ea explică despre ce e vorba. Um, în realitate, există principiul al doilea termodinamicii da? care ne povestește că entropia unui sistem trebuie să crească. Și dacă ai avea o gaură neagră, care chiar ar absorbi lucruri. Da. Și ar dispărea, entropia ar scade. Lucru când lucruri sunt mai puține, ai mai puține particule, entropia e mai mică. Da. Concluzia că gaura neagră, cumva, ar trebui să aibă și ea o entropie. Și Hawking a arătat că entropia unei găuri negre este proporțională cu suprafața. Da. Și deci, dacă suprafața crește, crește și entropia, Deci crește și dezordinea. Da. Deci ceea ce înseamnă că, de fapt, gaura neagră, câtă ea de, de neagră, nu e neagră, are o energie, ceva se întâmplă. Și știi foarte bine că dacă există particule la suprafața găului negre... Formate de, de câmpul gravitațional foarte înalt, particulele virtual... se pot descompune, astfel o particulă cade în gaura neagră și cealaltă este emisă. Antiparticulă. Ceea ce înseamnă că... Așa, practic, se evaporă în gaura neagră. Pop! Dispare de așa ca un balon de săpun. neagră emite energie, ceea ce înseamnă că se evaporă. În realitate, din calcule arată că viteza de evaporare este, practic, invers proporțională cu raza găurii negre. Și o gaură neagră, cu cât este mai mică, cu atât este mai instabilă. Și face pop înainte de a avea vreun efect. Deci, contrar ce lumea crede că dacă to toate lucrurile cad în gaură neagră, deoarece am creat o gaură neagră, ea crește. De fapt, există foarte multe lucruri care sunt emise un pic de deasupra suprafeței găurii negre, și ceea ce se poate întâmpla ca net, gaură neagră să scadă. A, am înțeles. Dar ă, asta e tot teorie, pentru că nu a verificat pe nimeni, după cum știu eu. Încă nimeni n-a reușit să, să verifice radiația Hawking. Deci el poate că să șală omul ăsta și atunci nu ne mănâncă gaură neagră. E, eu am vorbat de niște principii pe da, care vă... avem încredere în ele. Dar știi că... ce, ce m-a convins pe mine? Nu principiile m-au convins, ci un alt argument. Faptul că există radiații cosmice care lovesc Pământul la energii care sunt de mii de ori mai mari, poate chiar de milioane de ori mai mari, decât cele care o să se producă la LHC. Deci dacă s-ar fi produs găuri negre, ISR s-ar fi produs de mult în atmosferă, care ar fi mâncat de mult Pământul. Din nou, aceste găuri negre se produc și fac pop. Sau, mă rog, nu să detecteze existența lor. Da. Exact. Deși și aici e o lungă discuție pentru că există o mică diferență care are de face cu conservarea energiei. Ce se întâmplă? În momentul când radiația cosmică vorbe, lovește suprafața Pământului sau atmosfera și produce, să zicem, găurile astea mici de tot, care spui tu că se evaporă, radiația cosmică are un impuls foarte mare. Particula pe care o lovește stă pe loc, ceea ce înseamnează că gaura neagră microscopică care a fost creată o să aibă o viteză aproape de viteză luminii și ea o să treacă pur și simplu prin pământ și o să se ducă în spațiu cosmic ori la LHC se întâmplă cu totul altceva la LHC se creează găuri negre care sunt statice pentru că particulele care se ciocnesc vin din direcții opuse vin din direcții opuse cu impulsuri opuse și atunci găurile negre stau pe loc Știi? și este un argument care face o idee de fapt un argument să spunem așa o teorie care face argumentul astra cosmice puțin mai, uh, mai slab Însă au existat uh, niște teoreticieni, nu mi-aduc cum aminte numele lor, însă le-am uh, le urmărit articolul la un moment dat, care s-au gândit mai mult și au spus, bine, bine, ce se poate întâmpla cu, uh, cu găurile negre din atmosferă care sunt create? Și sunt două șanse, fie ele au uh, o sarcină, sunt create cu sarcină, fie ele sunt create fără sarcină. Pentru că o gaură neagră poate să aibă și o sarcină electrică, de exemplu, poate să fie și alte sarcini. În cazul în care e creată cu o sarcină, i-au arătat că gaura neagră va fi decelerată și va fi captată de pământ. Deși în cazul ăsta, practic ar fi trebuit să observăm găuri negre până acum, ceea ce nu s-a întâmplat. În al doilea caz s-au gândit ei, o, oh, bine, bine, în cazul în care nu are sarcină, e neutrală, pur și simplu zboară prin pământ, se duce în altă parte. Dar au zis ei, păi stai puțin că astfel de efecte nu se întâmplă numai la suprafața pământului, dar și în stele. În stele și mai ales în stelele neutronice, de stele stelele neutronice sunt foarte sensibile pentru că acolo materia e foarte deasă și ele, pe ele poate să le mănânce foarte ușor o gaură neagră. Și au zis ei, dacă cosmică și lovește suprafața stelei neutronice, formează o gaură neagră, să spunem, ea se duce spre steaua neutronică și în principiu ar trebui să provoace imediat să mănânce imediat steaua neutronică, că e foarte ușor de mâncat E la o de a fi stabilă, știi? Și atunci a spun ei, atunci ar trebui să vedem în univers, deci nu numai pe Pământ, în univers ar trebui să vedem obiecte cosmice care sunt mâncate dintr-o dată de găuri negre. O lucru ăsta nu observăm. Și mă rog, asta pot să spun că m-am mai liniștită. Eu continui să am încredere în principiile de bază, de genul conservarea energiei, creșterea entropiei, universului, principii care până acum n-au fost demonstrate că ar fi greșite. Și... Universul nu prea ar avea sens dacă aceste principii sunt greșite sau nu ar fi așa cum este. Bine, te înțeleg și pe tine. Înțeleg și pe ceilalți oameni care o să spună bine, bine, o să mor cu principiile în brațe. <laughs> ești ca și cu legile de circulație, nu? Tu, nu și și toate regulile de circulație foarte, foarte bune. A? Ești cu legea, dar dacă te lovește altcineva, ce faci? Mori cu legile de circulație în brațe, știi? Trebuie să te uiți și la ce fac ceilalți din jurul tău, deci da, te înțeleg. Diferența este că unele legi pot fi violate și altele nu. Și legile fizicii nu pot să fie violate. <laughs> da, mă rog, rămâne de văzut. Andrei? Care e originea vieții? Te-ai blocat. Nu am blocat, dar... Atât când întrebare. Ca să mă refer la un banc cu lent, a pridumat numai Dumnezeu și vaca, Nu <laughs> <laughs> În orice caz, am adus astăzi un subiect despre ipoteza originii extraterestre a vieții. După cum știi, în spațiul cosmic, sau descoperit deja molecule organice și în spațiul extraselar, extraselar, deci extraplanetar, scuză-mă deci nu numai în jurul Pământului dar și în celelalte stele s-au descoperit molecule organice, s-au descoperit în meteorit și atunci sunt mulți cei care susțin ipoteza originii extraterestre a vieții și există în principiu două ipoteze prima este că un astfel de asteroid cu astfel de molecule a căzut pe pământ, băilele organice s-au împrăștia și după aia la un moment dat au putut să genereze viața și una care este și mai, mai dură, mai puternică între ele, care spune că de undeva din cosmos unde exista deja, viață, exista deja viață, cumva a avut loc un impact, un meteorit a ieșit în cosmos și a luat cu el urme de viață, deci practic bacterii de data asta, a călătorit prin cosmos, a ajuns pe pământ, a căzut pe pământ, și după aceea bacteriile respective au început să se reproducă și să dea viața pe pământ. A doua ipoteză e mult mai radicală, îți dai seama pentru că practic bacteriile respective trebuie să fie formate în altă parte, să zicem pe Marte dacă a existat vreodată, și după aceea să ajungă pe pământ. În orice caz, a doua teorie pune multe probleme, iar una dintre ele este dacă aceste bacterii pot să suprafețuiască la intrarea în atmosferă. Pentru că, după cum știi la povestea cu, cu rachetele și cu navetele cosmice, în momentul când intri în atmosferă, meteoritul respectiv se încălzește foarte mult, la 1700, aproape chiar 2000 de grade Celsius. Temperaturile sunt, cred, mai mari de 2000 de grade Celsius. 2000 de grade Celsius e pe o navetă spațială, care are o anumită formă ca frecarea să nu fie foarte mare. Uite, s-ar dreptate. Eu am citit de 1700 de grade Celsius pentru că o să vezi experimentul ăsta a avut loc acum. În orice caz, 1000 de grade Celsius și se pune problema dacă astfel de bacterii pot să reziste impactului atmosferei. Așa că niște cercetători europeni s-au gândit să testeze direct. Ipoteza asta și cum crezi că s-au gândit să o testeze? Ce crezi că au făcut? Nu știu, am, au dat cu bombe? <laughs> nu, no, nu, no, nu. No. S-au gândit așa, oameni buni luăm niște pietroaie de pe pământ, le măzgalim cu niște bacterii și le atașăm la bordul unei capsule spațiale. Deci le punem efectiv în afara capsulei, nu înăuntru să fie protejate în afara capsulei. Și odată ce și capsula spațială intră în pământ, atunci pietroaile respective o să fie expuse efectiv în căzirii. Și uh, au făcut experimentul ăsta. Au luat două pietroaie, să spunem doi bolovani, unul rocă sedimentară din de undeva din Scoția și alta a fost o rocă de meteorit, deci efectiv un meteorit care a căzut pe pământ, de undeva din Antarctica. Asta a fost prima idee. A doua idee a fost că roca sedimentară, de exemplu, din Scoția a avut, a avut fosile deja pe ea. Nu organisme vii, ci doar fosile. Iar după aceea, pe ambele roci le-au mâzgălit cu o bacterie care e foarte rezistentă. Una dintre cele mai rezistente bacterii de pe pământ. Trăiește pe undeva prin Sahara și, se, și supraviețuiește doar pe urma unor picături de apă. Le-au mâzgălit respectivele roci, după care le-au atașat efectiv în fața scutului. Deci le-au lipit pur și simplu de scut. Au mai pus, pus de fapt și o rocă de bazalt să fie un fel de control. Numai că roca de bazalt au pierdut-o, știi, la intrarea în atmosferă. Și la un moment dat, deci eu, Obiectul ăsta, cum se numește zi, uh, nu rachetă, a fost o capsulă spațială rusească. Ei și-a făcut treaba pe acolo, pe sus, și după aia, când a intrat în atmosferă, a expus, efectiv, pietroile astea atmosferei, după care au căzut pe pământ. Ei au reușit să recupereze doar cele două roci, roca bazaltică, și le-au analizat. Și concluziile lor au fost destul de, de drastice, să spunem, jumătate, așa, bune, jumătate rele. Partea bună a fost că fosilele care se găseau în roca respectivă au supraviețuit deci au, au supraviețuit n-au fost distruse, n-au fost arse complet că fosilele oricum erau moarte știe? dar n-au fost distruse complet, dar în schimb n-a mai rămas nimic din bacteria respectivă deci bacteria respectivă a fost efectiv carbonizată și s-a găsit probabil un, un mic strat așa care arăta ceva ars și concluzia lor este aproape evidentă faptul că fosilele pot, pot să reziste impactului Însă o bacterie, o formă de vie de viață nu poate să reziste un astfel de impact, Știi? Știi care e partea bună la toată povestea asta? Care? Păi dacă există niște extraterestri și cumva, cumva pică pe pământ cu nava lor, măcar putem să le găsim fosilele. <laughs> uh, oricum, uh, aș vrea să ridic câteva semne de întrebare. În principial eu vreau uh, să demonstrez un rezultat negativ, că ceva nu se poate. Uh, pentru că trebuie să încerci toate variantele posibile, și se știe că unele bacterii pot forma spori care sunt extrem de rezistenți și rezistă pe practic. Și ani de zile, sau Și ani de zile, fără de fran, fapt, spus. rezistă chiar și mai mult decât ani de zile. Pot rezista și zeci de ani și în condiții foarte dificile. Și ce s-ar întâmpla, pentru că meteoriții. Spre deosebire de ceea ce putem noi să punem pe o capsulă, nu putem spune o piatră prea mare. Dar meteoriții pot să aibă diametre relativ mari. De ordinul zecilor de metri. Ce se întâmplă cu o bacterie care este în acest meteorit în interior protejată de câteva zeci de metri de material? Da. Nu pot să spun decât că ai puțină dreptate. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Andrei, m-am uitat puțin pe articolul tău și e un articol greu. Canale cuantice. Uh, nu știu, probabil că undeva am simțit nevoia să mă întorc la originile de fizician și să discut articole mai profunde. Uh, în principiu, mi-a plăcut că e un paradox interesant. Uh, și anume că în mecanica cuantică adunarea numerelor e un pic diferită și în cazul ăsta dacă aduni 0 cu 0 poate să dea 1. Nu dă 1. Cred că în practică lor le-a dat 0,01. Oh, tot e ceva. Ia să vedem și cum a făcut operația. Deci să începem mai întâi cu un de un la concept clasic de. de un, să zicem, închipuiți că ai un canal de comunicare pe care poți să trimiți un bit. Așa. Și. imaginezi că pe canalul ăsta încep să pui zgomot. Da. În măsura ce crești intensitatea zgomotului, mai pierzi din semnal. Mai pierzi din semnal. Auzi mai unele, rău de tot Un Nu, e mai un bit. Deci, un bit. Uneori, uneori rezultatul interpretezi greșit. Da. Și atunci aplici metode de corecție a erorilor. Da. Și există o teoremă faimoasă dată de Shalom care discută despre puterea zgomotului relativ la puterea pe care o pui tu ca să transmiți bitul și îți spune practic un număr maxim câți biți poți să transmiți tu printr-un canal. Iar printr-un canal clasic, de la o anumită putere a zgomotului, capacitatea ta de a trimite biți este zero. Dacă deci, zgomotul e, e foarte mare, mare nu mai poți să mai transmiți niciun bit clasic. Același lucru, poți să-l faci și în sistemele cuantice. Să încerci să transmiți informații, vrei să spui. Să încerci să transmiți informații, poți să pui zgomot. Forma lui Shannon se aplică foarte frumos da? și îți spune că de la o anumită nivel de zgomot, Practic, tu nu mai transmis nicio informație. Ești terminat. Ceea ce au arătat doi fizicieni, Smith și Iart, într-un articol publicat în Science, este că dacă iau niște canale foarte deștept construite, cu antigen, fiecare da. având capacitatea de transmisie zero, adică au foarte mult zgomot? Sau... Au foarte mult zgomot fiecare, da. împreună, au o capacitate de transmisie infinită. În practică, ei au obținut o capacitate de transmisie cam de 1%. 0,01%. Da, de deci practic, tot. din 100 de bits, trebuie să pui 100 de bits ca să poți să transmiți un bit real de informație. Și care e șmecheria? Deci copii și acum? Cum cele două deci canale? Și, în clasic, capacitatea fiecărui canal se adună și rezultatul. Și e 0 plus 0 e 0. 0 plus 0 e 0. 0, iese totuși, 0, 0? 0, 0 uh, ceea ce au făcut ei, au făcut, cum zic eu, uh, o potlogărie. <laughs> Asta știi de la Iași, <laughs> cuvântul ăsta. <laughs> Și, de fapt, canalele cuantice au două tipuri de proprietăți. Deci, ceea ce știi, după momentul în care transmiți un bit cuantic, la este necitibil. Cineva care nu știe în ce bază de vector ai transmis tubetul, nu-l poate citi. Iar dacă cineva l-a citit, tu poți să detectezi. Deci, asta fiind puterea sistemelor cuantice. Că rezultatul este nedetectabil. Deci, nimeni e mai, nu este mai să Da. Deci, de asta este capacitatea lui cuantică. Dar, un canal cuantic, Mare și o așa numită capacitate clasică în care, practic, te uiți numai la pătratul amplitudinii de undă și încerci să transmiți informație clasică. Așa. Uh, și ceea ce se știe este că un canal cuantic poți să-l faci. Capacitatea lui de transmisie cuantică să fie zero, da. dar capacitatea de transmisie clasică să fie nenul. Foarte mic, asta pe 0,01. Așa. Această, acest canal se numește un canal corodensic. În domeniul în lor. În limbajul lor. Și deci poți să ai un canal cuantic care nu-ți permite să transmiți o informație cuantică, nu-ți permite să transmit, transmiți un bit cuantic, dar-ți permite să transmiți un bit clasic. Foarte mic, 0,01 în cazul ăsta foarte mic. Deci ai o șansă să transmiți un bit clasic. Și, și asta e ce au făcut ei. Deci ei ce au făcut, au luat ăsta și au zis că stai un pic că putem folosi la da, podlogării și au luat un canal cuantic care are capacitate de transmisie zero da? și au transmis practic perechi de informații cuantică în care suntem perecheată asta înseamnă că știi că dacă măsori pe unul o să afli cealaltă. Și au folosit informația clasică ca să controleze sistemul de măsurătoare și, practic, să transfere bitul clasic într-un bit cuantic în canalul celălalt. Păi au reușit să complice foarte mult situația. Tu deja vorbești de sisteme corelate cuantic? Da, deci corelând cele două sisteme și folosind perechi ipr practic au reușit să trans, să, transfere, să transforme un bit clasic care era, posibil, într-un bit cuantic. Și de capacitatea unui canal, care era 0,01 bits clasici, cele două canale împreună au produs 0,01 bits cuantic. Cuantic de data asta. Nu, no, Foarte complicat. Sincer să fiu, nu prea de aplicație. <laughs> deci nu e vorba de aplicație, e vorba E vorba, știți de ce cred? Paradox. Încă un paradox, deși cred că e vorba mai mult de niște fizicieni cărora le place să stea de toată ziua în laborator, poate și sâmbăta și duminica, și care dispun de niște laseri foarte performanți, care pot să creeze pere colerate, cu niște detectori foarte rapiti ca să-ți dai seama că fotonii erau colerați, și care stau segunea, mă, dar ce mai putem, domnule, să mai facem? E, nu, sunt niște oameni care au o imaginație bogată. <laughs> și sunt niște experimente la fel ca și mintea mea, experimentul cu uh, bomba care era, avea drept bomba lui Weidman da. ah, am înțeles Bun, că pentru eu, cei nu care mai... nu știu, este vorba despre o bombă care are drept uh, senzor ceva care poate să detecteze un singur foton un singur și cum poți să verifici că, bombă, că senzorul funcționează și că bomba va exploda? Deci cum poți să verifici că bomba e acolo? Pentru că dacă îi trimite un foton, ca să vezi că bomba, bomba e acolo, bomba explodează. Ori tu că... vrei să, o, să verifici fără să explodeze. În în principica cuantică îți permite să măsori că un foton n-a fost acolo. Exact. Bun, atunci... Andrei, am ajuns la sfârșitul înregistrării de astăzi. O discuție aprinsă. Pe tema căurilor negre. Sper că nu s-a speriat nimeni. Dacă vă speriați, n-are sens. <laughs> ne ținem cu dinții de legile fizice care nu au fost domnule violate până acum. Uh, încerc să atrag atenția oamenilor că în continuare... Șansa de a muri în accidentele de circulație este de 1 la 100 pe perioada vieții unui om. Șansa de a muri la bole de inimă e la 1 la 25. Șansa de a muri absorbită în negre nu are rost să vă bateți capul, fiți atenți pe unde traversați. mi a plăcut. Ce realist La revedere! La revedere!